Arantxa badator, santo mas eguna, dazu donoztiara zara? Momentuz bai, baina <laughs> ospatu, pues es. Horten ez? Es, lanun bat eta erdi jai, erdi lan, baina bueno, lan ez, lan ez. Baina txistorra jango duzu? E, a, a, posible da, txaldian, baina ez daukat... Pues... Eta jazten zara basarritarrez? E, lo que me faltaba... Be, pos ez. Ez? Ez. Zuzu guztoko? Horreitela ezakizen bat urte bai, bainan... Ez zaizu guztatzen? Poz pues ez, ez da bai, ez dakit, berdin zait. Eta irunen, ezagutzen duzu nola egiten den? Ikusi dut, baina ez nau eser esaten. Donostiko hau beto? beste, beste mobida da, ez da... Eta zurizia irutzen zaizu e, txerriarena? Ba, hau dago jende asko txerria hiltzearen kontra, horre kaiola batek? Berdin zait, osea txerri, txerria jaten da dena pustana, hau ahoa, <risa> Con loko al... Cual... Amelia, zu irundarra zara? Bai. Eta Sant eguna irunen ospatuko duzu? Ba irunen. Ni hasiko nahiz oztegunean euskaltegin? Jarraituko naiz ostiralean nere alabatzoren ikastolan eta buk bukatuko dugu larun batean, ba Moskun. Jazten zara baserritarrez? Bai. Goiti bera. Goiti bera ostiraletik larun batera bai. Eta zuk ze duzu animalien eskubideen inguruan? batzuk kontra daude txerria hiltzearena egun horretan bertan, sozketatzearena. Neri ez zait gaizki iruditzen, ozea txerriaz da gaizki tratatzen. Bai, egoten da ikulioan, eta bueno, dago jende asko, baina nik uste dut, ba oso ondo zaintzen dutela. Nik ez dut inoiz ikusi gaizki zaindutak txerriak. Eta... eta... dira, ozea jateko hil behar dira. Nik ez dakit nola iltzen duten, baina... E, Amelia? Gustatzen... Gustatzen zaizu zentoma seguna. Neri asko, bai, beti da Eta txistorra nola nahiago? Zultaloan edo ogiarekin. ogiarekin? Ogiarekin, bai, ogiarekin. Zuhunkalo, ospatzen duzu Santomas eguna? Bai, Bai jaten naiz. Danibia plaza da joaten naiz. Ba, serretarrez zara? Ez, hori ez. Inoiz? Etxe Etxeizu gustatzen? Ez daukatu dutura etxean. Bai, atxistorra bai? Bai, pizka bat, bai, jatua. Egoxita eta fregituta? Hori, nola jaten duzu txistorra? Fregituta, fregituta, hogiarekin. Hemen esaten dizute hori kolesterola dela. Baina egun pate Ez da, ez egertatzen. Ah. Txarra, txarra da, egunero jatea, baina egun bat. Eta donostiko eguna ezagutzen duzu? Ez, ez du dut, ez, ez naiz zinio izuan. Zu, e, irun dungo barekin, zara. Bai, horriko barekin. Eta esango zen kanpotar bati etortzeko irunera egun horretan? Bai, sergatik ez. Ondo pasatzen delako? Bai, giro ona egoten da. Bai, ba Bai, baluzatu gombita, saiozu? Zer? E saiozu entzulei etortzeko? Ba, gaipatuzo egun... Egun... Ondo bat... E... Pasatu ba etorri iruneera, Santo Tomas Azokara.